Alldeles strax här i radioapparaten blir det radiopleppor. Ni vet det här programmet som man nu kan skratta åt om man nu inte är sådär helt torr. Men innan det ska jag räkna till tio tänkte jag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Nå där var nu det mina damer och herrar och nu blir det radiopleppor. Hej och välkommen till Radio Pleppo, programmet som vill vara din kaveri. Med Ted och Kaj. Och idag i Radio Pleppo så är det julstämning, julfilis och julglädje som gäller. Ja, alltså Ted och jag har ju i år riktigt satsat på det här med att sprida julstämning. Att vi har skickat kort och vi har skickat korgar. Och förstås så är ju extremkalendern igång sedan den första december och ännu en dryg vecka. Och rädda din jul. Ja, men ja, no, hittills så har ju Pleppo-kalendern varit rätt äcklig. Och egentligen bara fått folk att må illa och skriva in sig på behandlingshem och totalt av förtroendet både för julen och den här kanalen. Men med en vecka kvar så tror och hoppas vi att det ännu ska ordna upp sig så att vi alla får en riktigt skön julkänsla. Precis. Men samtidigt så känner vi ju också att vi själva måste få lite julstämning och få unna oss lite ledigt och lite skoj nu när det ändå är den här tiden på året. Så idag ska jag och Ted ordna en riktig julfest med allt vad det innebär helt för oss själva. Ja. Och vi ska göra det ordentligt och traditionellt och fint och riktigt sådär som det ska vara. Alltså vi ska ha, vi ska ha granar, salmer, glögg, skinka, doppigrytan, allt, allting. Men Ted, om vi ska hinna med allt det här så borde vi ju liksom dela upp de här uppgifterna på en vis. Att uh, om du fixar skinkan så går jag ut i skogen och hämtar en gran och så träffas vi här om en timme ungefär. Okej, okay, det låter bra. Uh, sen uh, så är det ju inte en uh, tall du ska ha. Nej, nej. Alltså då Julgran är det ju. Jo, eh, nå, i, i fjol så hade du en tall. Nej. Och året före det så hämtar du en, en rön. Du är nog en rönn. Alltså nu vet jag hur en gran ser ut. Bred där nere. Gröna barr. Och så dansar man runt ja, den. Ja, ja, ja. Men ja. Um, Kai och jag, vi ber oss av nu. Och ni andra får lyssna på en låt så länge. Rön! Älskling, nu har bilen gett upp helt och hållet Den startar inte och den luktar hemskt och håller på att rosta sönder Alltså vi måste köpa en ny Du kan inte vara så girig att du hellre ser din fru bli utkämd varje dag än att du öppnar plånboken Sorry baby, men vi har inte råd Jag hatar dig Ja jag hatar dig också Varför offra din äktenskap då det är fel i huvuddagarna Finlands största och galnaste mellandagsreja är snart här Och du är en idiot om du missar det Fel i Sportbilar från 15 euro Ju rödare desto billigare Har du inget körkort För 2 euro mutar vi myndigheterna Och det är bara att tuta och köra Exboxar 20 cent Digiboxar 19 cent Frysboxar Hej. Hej! Jag skulle vilja ha en biljett till Borybacken. Ja visst, det blir 15 euro. Alltså, hur menar du? Ja, alltså biljetten till Borgbacken, den kostar 15 euro. Är det så att jag har talfel som du inte släpper in mig? N nej, men alltså det är inträde och det kostar om man vill gå jag in. Jag vet och... nog att det är så att jag har talfel. Oj det här är en skam. Min fassa är krigsveteran. Och han har sämpakt för Finland, och vad är det här nu då? Alltså, jag, jag, jag förstår inte. Men... men du har ingen respekt alls. Du sitter där i din lilla hytt och ser den gille komma som sedan har problem med självförtroendet. Och så försöker du plocka alla pengar av honom. Nej, jag tar betalt av alla som vill gå in på nöjesfältet. Det spelar ingen roll hur folk talar. Och... Så om jag skulle ha kommit och sagt så här: Hej, jag skulle vilja ha en biljett i poribacken, tack. Så skulle ändå ha sagt att det kostar 15 euro. Uh, det, det är ju klart. Det är ett sjukt system. Ett sjukt, dridigt system. Oh, jag tror jag, jag, tror jag Alltså, jag, Här får du 15 euro. Men ännu en än ska jag komma och se på din hängning. Och innan det ska jag nu ha mina 15 euro tillbaka. Här, här, här är biljetten. Varsågod. Ja. Jag skulle vilja ha en sån där bodybacke-lippis också. De är, de är slut tyvärr, vi får nya förstånd. Är det för att jag går med kryckor som jag inte får en lippis? Nej, sluta nu snälla. Jag vet nog att det är för att jag har kryckor som du inte ger mig någon lippis. Jag blir för arg att jag slänger mina kryckor på dig. A nu får jag faktiskt be dig att gå härifrån. Det finns folk bakom dig i Jag kommer att ringa säkerhetsvakten om äh, du är gått med dig. säger du bara för att jag får den jävla tack! Nej, nej! Ja, välkomna till Borgbacken. Nästa person stiger fram. Radio Valki, ja Radio Pleppo. Radio Det här är Radio Pleppo med och Kai och Men... Just nu är det bara jag Kai här. Jag är ute i skogen med min yxa för att hitta en riktigt fin julgran till mig och Ted. Jag plommar här i snön som vi säger hemma i Esse. Och Ted och jag så, ska ordna alltså en riktigt stämningsfull julfest ikväll. Och vi håller nu på att förbereda på olika håll. Och det är ju inte alldeles lätt det här med att hitta en julgran. Alltså man måste ha tålamod och veta en hel del om hur skogen funkar för att få ett riktigt fint exemplar. Och granar är ju vanliga och man hittar dem nästan överallt. Men de trivs bäst i surare jord där det är lite fuktigt och... Få i kus i och nu är det jul! Alltså vilken fantastisk gran! Aldrig har jag nog sett en sån gran! Alltså det är som har vykort det här. Kära lyssnare, alltså nu har jag haft en enorm tur här. Alltså vanligen så brukar man nu hamna och gå mycket längre innan man stöter på en ens hälften så här fin gran. Ja, vi ska se nu. Vi ska hugga den här. Alltså, det är inte alltid det, lätt det här att hugga heller. Det är så mycket grenar här i vägen. Uh, ja, jag tyckte jag hörde några ljud här. Uh, det, det här alltså att man måste slippa åt med yxan. Det är det som är det svåra. Uh, vem, vad är det? Vem är det? Vad du? Va? är klok. Det är ju, det är ju granen. Talar du? Ja, nej, nej, alltså jag måste ju ha fått fel i huvud, eller hur? egen ålder! Låt mig! Låt fred! Men alltså jag fattar inte, alltså du är ju en gran! Jag är bara åtta år! Låt mig vara. Men förlåt, alltså okej, okay. jag tar en annan grad då. Det här är helt sjukt. jag har aldrig varit med om något liknande. No, men om um, jag tar den här får duga här. Alltså nej! Att, nej, Jag ska bara ha en julgran! Det är det enda jag vill! Vi är bara sexo. förlåt! Förlåt! Alltså jag går härifrån! Lugna ner dig nu bara! Jag, jag, jag lovar att inte röra Annika! Hej då! Så det här var det sjukaste jag varit med om. Jag tror jag tar ett, ett annat träd i stället. Alltså En dall måste ju duga lika bra likväl då. På en låt istället, vi hör inte här heller. Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 19. Jordens undergång. I slottets källare fanns ett hemligt rum där den kungliga vetenskapssocieteten arbetade. Dugnet runt utfördes här hemliga kemiska experiment. Nya avrättningsredskap utvecklades. Kungens frimärksamling ordnades. Och ställningar för avancerat pökande smiddes fram. I rummet fanns också domedagsklockan som enligt legenden skulle klämta exakt 24 timmar innan världen gick under. Kungen hade köpt klockan vid Tori och beordrat att den ständigt skulle vaktas och att dess minsta rörelse omedelbart skulle rapporteras. Åren hade kommit och gått men klockan hade förblivit tyst. Plötsligt gav chefsalkemisten upp ett rop av triumf, ty han hade lyckats framställa guld av lera, hittat botemedlet mot AIDS, stoppat alla krig och hittat nålen i höstacken. Men i samma stund gengöd i källaren en fruktansvärd signal som ekade längs gångarna och sände kalla kårar längs alla hovalkemisternas ryggrader. Domedagsklockan hade klämtat. Kungen satt vid datorn när springpojken Methuselm kom inrysande och berättade att jorden skulle gå under om 24 timmar. Kungen fick panik, örfilade upp springpojken och skickade vibb efter vip till prästen Puma som han suttit och chattat med via MSN. Han berättade nyheten för prästen som skickade en ledsen smiley tillbaka och uppmanade kungen att tänka förnuftigt och att köta det hela på ett värdigt sätt. Kungen såg på klockan och insåg att det ändå var 23 och en halv timme kvar och att det egentligen fanns gott om tid att förbereda sig. Han bestämde sig för att ta en topplur för att få ordning på tankarna, lade sig på soffan och somnade. 23 timmar och 25 minuter senare vaknade han och insåg till sin förskräckelse att han försovit sig och att det nu bara var 5 minuter kvar tills jorden skulle gå under. Huh? Kongen förbannade sin väckarklocka och dömde den till döden, ringde blixt snabbt till tv och krävde att i förväg få veta hur Idols-finalen slutade, hoppade några gånger på sin trampolin och snabbt höjde en staty av drottningen. Efter allt detta var det bara 30 sekunder kvar. Kungen fick ångest och konverterade för säkerhetsskull till alla religioner som fanns. Gömde sig sedan under soffan och räknade sekunderna. Vis, nelja, kol, eko. En basun göd i fjärran. Slottet pulveriserades, Riket lades i ruiner och hela planeten exploderade. Nu var goda och dyra och något måste, och något måste göras. Alltså jag klarar inte av det här längre. Allt är bara idiotiskt. Det enda de gör är att de dödar varandra och pökar till höger och vänster. Och, och nu exploderar det hela jorden. Vem har skrivit de här manusen? Det här ska vara en undervisande och lärorik serie om medeltidens historia. Men det är ju bara smörjat samman. Jag klarar inte av det här längre. Jag slutar! Hörde ni det där? Jag slutar! Det berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Radio Pleppo. Yeah. Det här är Radiopleppo med Ted och Kai Men vi är på kilda håll just nu, jag och Kai För att vi ska förbereda en skön julfest som vi ska ha tillsammans Kai är och fixar en julgran och jag befinner mig på City Market och ska köpa en saftig julkinka. Och här har de verkligen bunkrat upp liksom. Hela frysdisken är full av kinkor. Jag ska ta mig fram här. Här, åh. Jag ska plocka åt mig en lagom stor. Vi Kall och tung. Åh. Det ska bli så gott. Jag sätter in den i vagnen här. Sådär, nå är det någonting annat jag ska ha nu då. Mm. Kassa, kassa, kassa, kassa, Jag var så lycklig. Vem är det som sa nånting? Jag var lycklig, sa jag. Holy shit, det kommer från kinkan. Jag var en lycklig kris. Nej, alltså jag, jag måste ju ha druggit för mycket finrexin eller något. Du är det bara röven kvar av mig. Ska du äta min röven också? Jag som var så lycklig. Jag hör inte det här. Jag borde på landet och jag var lycklig. visste vi och vad det var, och jag är ju som alla andra. De lurar in oss i bilen. Lite visstbi vi och vad som skulle hända. Du, du är en ljusinkar, du, du kan inte tala. Och de är in oss i ett vitt rum. De sammokar vi ska ta det lugnt. Men så, så, så mördar de oss. Nu, nu räcker det. Det var inte jag som tog livet av dig och du kan inte tala. Du... Jag var bara tre. Du är en så lycklig krig! Du är en djupt grisröv! Jag vet inte hur det är nu! Men jag hade hemoröjda medan jag levde! Åh, äh, bort, bort, bort! Jag, jag vill inte ha dig längre! Jag, jag kastar dig! Citymarket Ilmoitta! Jag var en lycklig krig! Vad är det som händer? Jag, jag får fler Jag måste bort härifrån! Tredje delen om när Proppo och firar jul. Det här är Proppo och Billy. näpna och försynta. De är de bästa vänner och lekar i snökojan som de byggt. Proppo låtsas att han är en snökuppe. Pili pekar och skrattar. Tillsammans tumlar de runt i drivan och rullar. Det är julafton och överallt syns fönster med brinnande ljus. Proppo och Billy vet inte vad julafton är, men är glada ändå. Plötsligt kommer en flicka. Hon har vinterkappan på och ett knippe kranris under armen. Ska inte ni fira julafton? Frågar flickan. Ruppo och Billy slutar leka och tittar näpet på varandra. De förstår inte var flickan menar. Har ni ingen kran och ingen julmat, inga julklappar? Flickan ser för skräckt ut. Propo och Billy förstår att de har missat något skojigt och ser ledsna ut. Men då säger flickan att de kan få komma in och fira jul med hennes familj. Pruppo blir förtjust och tumlar i snön. Pili skrattar och tillsammans följer de med flickan. Flickan bor i ett hus som ser ut som om det gömt sig under alla jultekorationer. Inuti sitter åtta små barn samlade kring en kran och tittar nyfiken när Pruppo och Pili kommer in. Flickan säger att det är hennes syskon och att de sitter och väntar på tomten. Pruppo och Pilli får varsin muk med en varm ongan till trycka som heter klöck. Flickan säger god jul och alla skålar. Det smakar konstigt och starkt och Pruppo och Pilli sänner hur de blir alldeles varma och yra. Barnen sjunger en julsång som de övat in Pruppo har aldrig hört något så vackert. Han börjar gråta och Pili förstår att julen är en tid då man dricker starka trycker och sjunger så folk gråter. När sången är färdig börjar barnen gråta. Pruppo frågar den största flickan vad som är fel. Flickan berättar att barnen gråter för att deras mamma och pappa inte är där. De är på julsits med österpotniska nationen och har inte söpt några julklappar till sina barn eller gjort någon julmat. Flickan tittar konstigt på proppu och slickar sig runt munnen. Proppu ler tillbaka. Flickan frågar om inte proppu kan komma med ut i söket så ska han få en överraskning. Pruppo blir glad och säger åt pili att vänta. Pilli försöker trösta barnen med roliga sästar och sprutar några strålar varmt ongande urin ur hålet i pannan. Barnen klappar i händerna och vill se mera men då hörs ett söt från söket. Det är Ruppos röst till syndar dit och får se flickan stoppa in propu i ugnen. proppu syter och pankar på luckan. Han har panik och släpper ifrån sig mokka efter mokka med varmt ongande kakka. Flickan håller handen för luckan så proppu inte ska kunna komma ut. Hon skriker att familjen måste få äta julsinka Billy skriker och stöjar och trar i flickans förkläde Men inget hjälper Kruppo gråter i ugnen Vad gör du med min kompis? Gråter Billy Billy råkar stöta till en knapp Och då tänts all julbelysningen i söket Hundratals lampor och särnor och tomtar och landskap Klickan får epilepsi och ramlar ihop. Pili springer snabbt fram och hjälper ut proppu ur rummen. Mår du bra? undrar Pili. Det var värre än Simhallens bastu, svarar proppu. Tom går ut i snön igen. Det är en fridfull julafton. Jag har ingen julklapp till dig, säger proppu. Inte jag heller, säger Pili. Och ingen kran har de heller. Inga dekorationer eller någon julmat. Men Proppo och Billy är glada ändå. För på julafton är det viktigast att man har varandra. En säger att tomten inte finns Men du ska inte lyssna på Sofi, Hon är dum i huvud precis som hennes föräldrar Men mamma Håll chef, nu jag har världens krapula Varför kämpa för att få barnen att tro på tomten När du kan träffa honom livslevande Och se att han finns Ta med dina barn på ett sjukaste rea Låt dem träffa tomten Medan du fyller i gul och blå Det här är en helig huvudaggad Tomten delar ut djurklappar För hundra miljarder Önskar dig en bombelpool Önskar dig en lyxjakt önskar dig Åland Du får vad som helst Det är det här julen handlar om du i Är du ensam Köp ny av Här är Radiopleppo med Ted och Kai och eh, idag så har vi då försökt ordna med, med förberedelserna för en, en julfest som vi hade tänkt ha idag då. Och vi har varit på olika håll och fixat olika saker och, och, och, och Kais uppgift var då att fixa en julgran. Men Kai har nu tagit med sig en tall ändå. Ja no, men du skulle aldrig tro vad som hände. Alltså tro mig du skulle aldrig tro vad som hände. Och mm. för den delen så skulle ju du köpa en julkinka. Alltså var det den då? no, det här är det. Alltså, vad har du köpt här nu? Nå, no, det Två lauantai-pussi. Ja, men du ska aldrig tro vad som hände i affären. Alltså, ska vi ha jul pussi då istället för skinka eller vad hade du tänkt? no du behöver nog inte hetsa upp dig, du med din fucking jultall. no men shit nu i tallen, alltså. Du skulle åtminstone kunnat ta en tv-pussi eller någon Ja, men annat. du äter ju inte de där kritorna hos som helst. Du är så petig och kinkig no, och Men själv, men... <laughs> Ted, Hörde du det där? Alltså det mm. var en sån här röst som jag hörde i skogen. Och en sån här röst som gjorde att jag inte hög någon grad. Jag hörde också en sån där röst i affären och det var därför jag inte köpt någon skinka. Så alltså, vad är det? Alltså vem är du? Ja men det är ju jag, darling. Det metrosexuella vegansamvetet. Va? Darling. Jag finns överallt och framkallar hallucinationer som hindrar människor från att vara döma mot djur och natur. Alltså du går... Som omkring och hindrar folk från att utnyttja naturen? Jag hindrar dig, Kai, från att hugga ner en stackars gran. Och dig, Ted, från att äta en söt liten gris. Bara för att det är jul får man ju inte vara en känslokall mördare. Granar och grisar har också känslor. Ni kan äta tofu och ha plastgran istället. Åh, oh, jag är en kärlekens och rättvisans lackey. Ted, alltså känner du också att det plötsligt luktar bensin och rök och, och liksom fös? No, men vad nu då? Ja, jag kommer väl med och gräne strunt hör ni pojka i ett e Oj, tack, ta, ta, ta, tack, men alltså vem är du då? Jag är Pär erik Karakaranas bondsamveti Också tänd som sunda förnuftig Ja, jag är första som kallar vi och var född Och det sista oxen syr Hör du, darling? Om du ska ta och lacknagla din naderstans och leta Pugga vara i fred. Usch, du luktar fähus och din klädsel, den är full av träck. Och man fattar ju inte vad du säger, det där är inte svenska. Sådana som du borde, borde inte få finnas. Ska jag knapp det? Och hör du dig ju, om inte det skulle vara meningen att man ska äta grisa, varför skulle du då vara laga av köttet? Alltså, vad är det som händer? Men eh, lugna ner er nu. Tedokai lägger inte i det här. Det här är mellan mig och Per Erik. Stick tillbaka till Pampas du din din bonde. Fast det går väl inga spårvagnar dit. Ska inte vara så kärleksfull så skulle jag lugga dig. Du slog mig. Du prackar truk. Det var folk som du som rösta på EU och släppt ut Asto Erikas räva. Då är var för banna. Uh, oh, oh, oh. Okej, okay, no, nu slåss de. Ted Vad ska l, yeah. vi göra? Ja. Så ska vi gå emellan. Yeah. And... Ja, Oj, säger kan vi ju göra någonting. Skräpphäck! Uh. Oh, oh, oh. ja, ja, jag måste faktiskt säga att... ...att till och med för oss här på Radio Pleppo så har det här nog uratat. No, vi firar i alla fall så gott det går. Skål, Ted! Vår god jul gjorde vi Alltså en... är ligger ju helt roligt Ja, nej, nej, jag